«Лейтенант Мандела, 2024-2389. Один. Швидко і брудно. Я дивився на сержанта Чоти, Санне Стебана, але говорив про себе. І до будь-кого, хто міг почути». «Так», – відповів він, – «маю зробити це за парочку хвилин, або ми серйозно загрознемо». Сержант просто констатував факти. Лаконічно, загальномовно. Рядовий Колянс прибула з Галядей. Вони напівсвідомо трималися за руки. «Лейтенанте Мандело?» Її голос трохи ламався. «Можна нам на одну хвилину?» «Одна хвилина», – занадто різко відповів я. «За п'ять ми маємо відбути, мені шкода». Не просто було бачити тепер цих двох разом. Жоден не мав бойового досвіду, але вони знали те, що й усі. Їх шанси бути разом дуже оманливі. Вони затислися в кутку, мурмотіли слова, механічно пестили одне одного, без пристрасті чи навіть комфорту. Очі колін зблищали, та сліз не було. Галідей виглядала спустошеною і сумною. З них двох вона була найгарніша, але іскра покинула її, лишивши темну оболонку приємної форми. За місяць після відльоту з землі я вже не дивувався лесбійським стосункам. Навіть перестав рахувати втрати серед потенційних партнерок. Однак чоловічі пари все ще викликали в мене холодок. Роздягнувся і позадкував до костюму. Новий наразі відкривався на дві половини і був значно складнішим з усіма цими штуками для біометрики і підтримки життєдіяльності при травмах. Але якщо вас трохи розірве шматки, то такі складнощі себе виправдовували. Полетите домів з приємною пенсією та героїчним протезом. Вони навіть заговорили про можливість регенерації, поки що рук та ніг. Поспішили б краще, бо небеса скоро заповниться огризками людей. Небеса – це нова планета. Госпіталь, відновлення та відпочинок в одному флаконі. Я закінчив передзапускову перевірку і костюм закрився сам. Перед тим, як сенсори і патрубки проникли в тіло, стиснув зуби, в очікуванні болю, якого ніколи не трапиться. Нервовий шунт налаштований, отже, лише ледь помітна втрата орієнтації. Це краще, ніж смерть від тисячі порізів. Колінз з Галідей теж були в костюмах. Інший десяток ось ось буде готовий, тож пішов до відсіку третьої чотири знову попрощатися з моряки. Вона вбралася і йшла мені назустріч. Ми торкнулися шоломами і не вмикали радіо приватність. Почуваєшся добре, мила?» Непогано, відповіла вона. Прийняла пігулку. «Е, Щасливі години. Я й собі ковтнув, сподіваючись, що вона додасть оптимізму і водночас притупить відчуття і сприйняття. Я знав, що більшість із нас, скоріш за все, загине, але не дуже переймався. Переночуєш зі мною сьогодні? Якщо ми обоє ще будемо. Нейтральним тоном відказала дівчина. «Для цього ж треба прийняти!» Вона спробувала засміятись. «Я про сон! Як новачки їх приймають? В тебе ж десять?» «Ага, десяток! порядку вони, під речовинами! чверть дози!» «І мені варто! Спробую не дуже на своїх тиснути!» Направду, Сен-Естебан був єдиним, крім мене, бойовим ветераном в Чоті. Четверо капралів трохи служили в ДСОН, але в бойових діях участі не приймали. Динамік в моїй вилиці хскору скотоможив, і капітан першого рангу сказав. «Дві хвилини, шикуйте людей!» Ми попрощалися, і я повернувся, аби перевірити свою отару. Здавалося, всі влізли в костюми без проблем, тож я їх вишукував у лінію. Чекали ми, здавалося, довгенько. «Добре, завантажуйтеся!» Нася палубний люк переді мною відчинився. Зона очікування вже була з атмосферою, і я повів своїх людей крізь штурмове судно. Цінові борти були до сраки жорсткими, просто відкрита рама з пасками, аби тримати вас на місці, обертовими лазерами на провій кормі і невеличким енергоблоком для тахіонних двигунів. Все автоматизовано. Машина висадить нас так швидко, як це можливо, і потім чкорне лякати ворогів. Це був одноразовий дрон. Човник, що мав забрати тих з нас, хто виживуть, стояв поруч, значно приємніший на вигляд. Ми пристібнулися, і штурмовий апарат ковзнув на маневрових від Сангри і Вікторії по траєкторії ухилення. Потім машинний голос розпочав відлік, і нас кинуло прямо вниз на 4G. Планета, яку ми навіть не потурбувалися назвати, виявилася шматком чорної скелі без жодної зірки поряд, аби зігрівати її. Спочатку вона була видима лише тому, що закривала своєю масою світло зірок. Коли наблизилися, то змогли розрізнити ледь помітні варіації чорного на її поверхні. Ми летіли до протилежної туріанського ванпосту півкулі. Розвідка виявила ворожий табір посередині плаского лівого плато діаметром кілька сотень кілометрів. У порівнянні з іншими відомими нам базами ця виглядала примітивною, проте шансів приховано підібратися до неї не було взагалі. Ми падали до пункту призначення ще 15 кілометрів, чотири борти з різних боків пекельно скидали швидкість, сподіваючись відкрити вогонь чітко над ворогом. Заховатися не було за чим. Звісно, я не хвилювався. Дещо абстраговано я шкодував, що прийняв таблетку. Ми вирівнялися на кілометрі від поверхні і помчали вперед зі швидкістю, яка була значно більшою за швидкість покидання цієї каменюки, постійно коригуючи курс, аби вона від нас не втекла. Поверхня під нами злилася в суцільну темно-сіру пляму, тахіонними вихлопами наших двигунів ми дещо підсвічували скелі, все глибше проникаючи в їх реальність. Мендиляли збоку в бік хвилин десять, раптом двигун на прові засяяв, і нас всередині костюмів кинуло вперед, аж очі вилазили з орбіт від раптового гальмування. Приготуватися до викиду, повідомив жіночий механічний голос. П'ять, чотири. Бортові лазери відкрили вогонь, мілісекундні спалахи заморожували поверхню під нами в рваному русі. Це був покручений поцідкований ямами і випадковими валунами пейзаж в декількох метрах під нашими ногами. Ми падали, вповільнюючись. «Три!» Продовження не було ніколи. Занадто яскравий спалах я побачив, як горизонт зникає, бо корма кораблика пішла вниз по тангажу, черкнула по поверхні, нас жахливо покотило. Шматки людей і відхід човників. Нас розвернуло, приклало об скелю. Я намагаюся вилізти, але ногу причавило бортом. Лютий біль, сухий тріск, з яким балка зламала мені ногу, сипіння повітря, що струменіло із пошкодженого скафандру. Потім зі стуком за справу взявся травмоконтроль. Ще більше болі, потім болі не стало взагалі, і я вивільнився коротким обрубком ноги, лишаючи кривавий слід, що миттєво замерзав сяючою чорнотою на темній чорноті каменю. Рот сповнився латунним присмаком. Очі заслало кривавим туманом, який потемнів до кольору річкової глини, потім до кольору цегли, і я відключився, міркуючи по пігулковості. Все не так і погано. Костюм було налаштовано так, аби врятувати стільки вашого тіла, скільки можливо. Якщо ви втрачали частину руки чи ноги, одна з 16 гострих немовле за діафрагм змикалася з силою гідравлічного пресу навколо вашої кінцівки, відсікаючи її герметизуючи скав, поки ви не померли від вибухової декомпресії. Потім травмоконтроль припалював куску, видаляв кров і напомповував у вас соком радості і шоку ні. Тож ви або помирали щасливим, або якщо товариші вигравали бій, врешті решт пінялися затягнутим на бортовий пункт допомоги. Поки я спав загорнутий у темний самон, бій ми перемогли. Очуняв у напханому лазареті, всередині довгого ряду ліжок, на кожному з яких лежав хтось врятований травмоконтролем на три чверті чи менше. Обоє суднових лікарів, які стояли в яскравому світлі операційного столу і були поглинуті кривавими ритуалами, ігнорували нас. Я довгенько так за ними приглядав. Зизооків від світла, кров на халатах могла бути мастилом, забинтовані тіла, дивні м'які машини, що їх вони лагодили. Та машини могли сні плакати, тож механіки їх заспокоювали, куперсаючись своїми інструментами. Я дивився і засинав, і прокидався у різних місцях. Нарешті я відкрив очі у звичайному відсіку. Виявилося, що мене прив'язано і годовано через трубку, там і сям прикріплені біосканери, але лікарі довкола відсутні. Єдиною присутньою особою була Мерігей, що спала у койці біля мене з правою рукою ампутованої нижче ліхтя. Я не будив її, просто довго вдивлявся, намагаючись розібратися у своїх почуттях. Намагався відфільтрувати ефекти від хімічного покращення настрою. Поглядаючи її куску, я не відчував ні емпатії, ні відрази. Пробував посилити одне почуття, потім інше, але насправді нічого не ставалося. Ну наче так завжди було. Чи це хімія, чи підготовка, чи кохання. Раптом повіки її розтулилися, і я до Петра, що вона вже якийсь час не спала, просто даючи мені змогу поміркувати. Привіт, зламана іграшко, озвалася дівчина. Як ти себе почуваєш? Раптове питання. Вона приклала до своїх вуст палець, поцілувала його знайомим жестом рефлексії. Нерозумно тупо, рада, що більш не воїн, посміхнулася. А тобі хіба не казали? Ми на небеса підемо. Ні, вони відрізняються від землі. На небесах буде краще. Будь де буде. Хотіла б я, щоб ми вже опинилися там. Ще довго, поцікавився я. Скільки часу, поки ми туди потрапимо? Вона підняла очі до стелі. Не можу сказати. Ти хоч з кимось розмовляв? Щойно учув нього. Є нова директива, яку вони нам не потурбувалися довести раніше. Сангри і Вікторія мають виконати чотири місії. Ми маємо бути в бою, поки не завершимо усі чотири. Або поки не понесемо такі втрати, що не буде жодного сенсу продовжувати. Це ж які? От міркую. Добру третину ми вже втратили, але йдемо до але всім рейд за спіднім. Новий термін, що означав такий тип операції, головною метою якого був збір туріанських артефактів і при можливості полонених. В намаганні розібратися в походження терміну я дійшов до одного висновку, але досить таки ідіотського. Один стук у двері заплив доктор Фостер і замахав руками. Все ще у різних койках. Мерігей, я вважав, що ти вже достатньо відновилася для цього. Він був правий. Яскравий, гей, але жахливо толерантний до гетеросексуалів. Він перевірив кикоть моєї дівчини, потім мій. Запхав нам до рота термометри, тож відповісти ми не могли. Промовляючи слова, він був серйозним і прямим. Не буду я вам цукрити ситуацію. Ви по повуха накачені щасливим соком, і втрати, які ви понесли, не будуть особливо вас турбувати, поки я не вирішу, що з вас досить. Для власної впевненості я буду тримати вас під ним до самих небес. У мене 21 ампутант, а от возитися з 21 психом ми не в змозі. Насолоджуйтесь спокоєм, поки все ще можете. Вас, як таких, що хочуть лишитися разом, це стосується серйозніше. Протези, які вам нададуть на небесах, працюватимуть просто чудово. Але щоразу, коли ти дивитимешся на його ногу, а ти на її руку, то одразу ж міркуватимете, наскільки інші щасливі. Ви постійно будете каламутити спогади про біль і втрату одне у одного. За тиждень можете і в горлянки вчепитися. Або розділити відлюдкувати кохання до кінця ваших днів. Або вам вдасться побороти це. Підтримуйте одне одного. Лише не дуріть самих себе, якщо це не працюватиме. Він перевірив показання термометрів і зробив помітки у нотатнику. Лікар завжди знає краще, навіть якщо по вашим застарілим нормам він трохи дивокуватий. Майте це на увазі. Дістав з мого рота термометр і легенько поляскав по плечу. Задля справедливості зробив те саме з меріги. Обернувся в дверях. За шість годин входимо в колапсар. Хто зі сестер, відвезе вас до цистерни. Ми поїхали до цистерни. Значно безпечнішою і комфортнішою за попередні персональні оболонки для прискорення і пурнули в поле Калапсару Тет-2, миттєво розпочавши маневру ухилення при карколомному прискоренні 50G. Очікувано, Рейден Ал 7 став гнитючою поразкою, і ми курнули звітіля, маючи після двох операцій 54 душі мертвими та 34 скаліченими. Боєздатними лишились 12-ро бійців, але всі трохи скукою на муню. Аби дістатися небеса, знадобилося три стрибки. Жоден з кораблів не йшов туди напрямки, незважаючи на збереження додаткових життів. Це було єдине місце поза землею, про яке не повинні були дізнатися туріанці. Це був приємний, незабруднений землеподібний світ. Такою могла бути і сама земля, якби людство поводилося з нею зі співчуттям, а не з жадобою. Незаймені ліси, білі пляжі. Первісні пустелі, декілька десятків міст або ідеально вписувалися в оточуюче середовище, один був повністю під поверхнею, або бронзовіли монументами людської геніальності, океанус в коралових рифах під десятиметровим шаром води, Борей на вершині зрізаної гори на приполярних пустелях, скай, великий курорт, який носило вітром від континенту до континенту. Ми, як і інші, сіли у місті серед джунглів, порозі. На три чверті госпіталь, безумовно, найбільше міста планети. Але з орбіти так не скажеш. Єдиною ознакою цивілізації була коротка, несподівана, злітно-посадкова смуга. Невеличкий білий клаптик, незначність якого підкреслював величезний дощовий ліс, що тиснув на неї зі сходу, та колосальний океан, що вкривав небокрай. Місто давалося в знаки, лише опинившись під деревами. Між десятиметрового діаметру стовбурами тіснилися невисокі будиночки з природнього каменю і дерева. Вони поєднувалися ненев'язливими доріжками з бурківкою з єдиним бульваром, що звивисто петляв в бік пляжу. Сонце пробувалося крізь листя, а в повітрі стояли пахощі лісу і сіль океану. Пізніше я дізнався, що місто розкинулося на дві сотні квадратних кілометрів і можна було скористатися підземкою, аби дістатися до місця, куди йти було задалеко. Екологія порогу дуже акуратно балансувалася, підтримувалася таким чином, аби лишити джунглі, видаливши всі незручні чи небезпечні види. Потужне пресор поле утримувало зовні великих хижаків і комах, неважливих для здоров'я екосистеми всередині. Ми йшли, стрибали та котилися до найближчого будинку, який виявився приймальним відділенням. Решта госпіталю була під поверхнею – 30 підземних поверхів. Кожна людина була оглянута і направлена до особистої кімнати. Я спробував домовитись за подвійний номер для нас з Мерігей, але таких передбачено не було. Йшов 2189 земний рік. Тож мені було 215 років. Боже, гляньте на старого дивака. Хто-небудь, пустіть капелюха по колу. А ні, дякую, не потрібно. І лікар, який оглядав мене, повідомив, що до статусу моїх накопичень. З землі їх переведуть на небеса. Завдяки складним процентам я просто соромився бути мільярдером. Він додав, що я знайду чимало способів витратити мої мільярди на цій планеті. Першими доправила до хірургії декількох найсерйозніше уражених. Тож до мене черга дійшла за пару днів. Почунявши опісля у своїй кімнаті, я побачив, що до моєї кукси прищеплено протез – соглобиста конструкція з сяючого металу, що, як на мій хлопський розум, виглядала гідь чисто, як скелет руки чи ноги. Лежачи у прозорому мішку з рідиною, з дротами, що виходили з протезів до машини у ногах, я виглядав збіселячно. Прибув помічник. «Як почуваєтеся, сер? Я вже майже встиг сказати йому, мов, «забудь цей гівняний сер. Я вже не в армії і вже не буду, але для цього хлопа може бути приємно знати, що я вишив його за рангом. Не знаю, болить трохи. Боліти має копець як. Зачекайте, ще нерви проростатимуть. Нерви? Звісно. Він коперсався в машині, дивлячись на показники з іншого боку. Як же це у вас буде нога без нервів? Вона ж просто стоятиме. Нерви? Як звичайні нерви? Тобто я можу просто наказати цій штуці марш і вона й піде? Звісно, можете». Він глянув на мене з цікавістю, а потім повернувся до налаштувань. «Що за диво. Протезування, певно, далеко просунулося». «Протезу що?» «Ну, ці штучні, ви знаєте». «А, так. Як у книгах. Дерев'яні ноги, гаки та інші штуки». «Як взагалі він отримав цю роботу?» «Так, протези. Як ця штука в мене на кустці». «Дивіться, сер». Він опустив планшетку, на якій робив помітки. Ми були відсутні досить довгий час». Ця нога буде точнісінька такою самою, як і інша, тільки її не можна буде зламати. З руками теж так можна? Звісно, з будь якою кінцівкою. Він повернувся до писання. Печінка, нирки, шлунок, будь-що. все ще мудрують над серцем і легенями, а наразі використовують механічні замінники. Фантастика! Мерігій теж буде знову цілою. Чоловік знизав плечима. Певно так, вони застосовували це ще до мого народження. Скільки вам років, сер? Я розповів, і він присвиснув. «Курча дошка! Ви, певно, від початку служите?» Його акцент був дуже дивним. Слова були правильними, але звуки якимись не такими. «Так, я ще за таки на але Алеф-нуль!» Вони почали іменувати колапсари літерами алфавіту на івриті в порядку відкриття. Потім, коли ця холера почала множитися, літер забракло. Тож вони додають цифри після літер. Останній про що я чув, це був Йод-42. «Ого, давня історія! Як тоді малося?» «Не знаю». Менше натовпу, приємніше. Був на землі рік тому, дідько, століття тому. Залежить, як на це дивитися. Розумієте, стало так кепсько, що я завербувався знову. Купа зомбі, нічого особистого. Особисто я там не бував, мій працівник знизав плечима. Люди, що звідти прилітають, здаються, сумують. Можливо, там стало краще. Що? Ви народилися на іншій планеті? На небесах? Не дивно, що я не міг розібратися з акцентом. Народився виріс і був призваним. Він поклав ручку до кишені і склав планшетку до розмірів гаманця. «Так, сер, Ангел у третьому поколінні. Найкраща дітька планети в усьому ДСОН!» Скінчив він, вимовивши останнє слово не так, як я завжди чув. «Дивіться, лейтенант, мені треба бігти. Ще два монітори перевірити за годину цю!» Позиткував він до дверей. «Якщо щось буде потрібно, он на столі кнопка виклику». Ангел у третьому поколінні. Його прадіди прибули сюди, коли я був молодим, років став у Львісою. Мені стало цікаво, скільки світів вони колонізували, поки я не бачив. Втратив руку, відростили нову. Було б непогано пустити коріння і прожити тут кожен рік за кожен рік, що втрачено. Хлопака пробільно шуткував. І це було не просто нова нога, хоч боліла, намов кипляча олія, розлилася. Задля приживання нових тканин вони послабили опір мого організму до чужинних клітин. У півдюжині органів повелазив рак, який довелося лікувати окремо і болісно. Я почувався дуже вже втомленим, та все ще знаходив неймовірним споглядання відростання моєї ноги. Ходяча демонстрація анатомії. Білі нитки, що перетворювалися на кровоносні судини і нерви, спочатку слабенько провисали, а потім з наростанням м'язів на металі вросли на місце. Я все дивився, як воно росте, і видиву ніколи не набридало. А коли зайшла Мері Гею, то був шок. Вона вже була на амбулаторному лікуванні, але шкіра на її новій руці ще не почала рости. Схоже на рухливий анатомічний препарат. Здивування мною було подолано, тож вона випадково стала до мене забрідати на пару годин щодня, аби пограти в ігри, чи принести теревені, або просто посидіти і почитати, поки її рука потроху росла у пластиковому гіпсі. Через тиждень після того, як відросла шкіра, вони вивільнили мою нову ногу і викотили машини геть. Страшна вона була, як атомна війна. Біла, безволоса і туга, немов металева арматура. Але сяк так вона працювала, я міг підводитися і якось собі шоркатися. Мене було переведено до ортопедії. Для, як вони сказали, переналаштування рухів і чутливості. Красива назва повільних тортур. Вони прив'язували вас до машини, яка раптово згинала у бідви вашої ноги. Нова опиралася. Мерегей перебувала у сусідній секції і методично згинала руку. Для неї, певно, це проходило ще гірше, бо щоразу по обіді, коли ми піднімалися на гору для сонячних ванн, вона виглядала посірілою і змученою. Минали дні, і терапія все менш скидалася на тортури і все більше на енергійні вправи. Ми обоє почали плавати десь біля години і кожної погожої днини у спокійних під охороною пресора водах біля пляжу. На землі я все ще кульгав, зате в воді непогано давав собі раду. Єдина реальна розвага з тих, що ми мали на небесах, збурення наших притуплених боями почуттів і відбувалося у цих охороняємих водах. Щоразу, коли приземлявся корабель, вони мали відключати поле, інакше він би просто відрикошетив над океаном. Кожного разу проникали і звірі. Наземні були занадто повільними, аби встигнути пройти. Про морських так не скажеш. Беззаперечним володарем Небесного океану був бридкий тип, якого ангели за деякими схожими з оригіналом рисами назвали «акулою» хоча воно могло зжарти пачку земних акул на сніданок. Тією, що прослизнула, була біла акула середніх розмірів, яка тижнями крутилася довкола краю пресорового поля, ведучись на протеїнові грудки, які плюхалися наподаліку воді. На щастя, за дві хвилини до зняття захисту звучала попереджувальна сирена, тож коли вона прослизнула, у воді нікого не було. Кидок, який здійснила істота, лютуючи від безплідної атаки, ледь не викинув її на пляж. Це було 12 метрів рухливих м'язів з гострим, немов бритвою хвостом з одного боку і набором зубів довжиною з руку з іншого. Очі, великі жовті кулі розміщувались на відростках на метр від голови. Пащика широка настільки, що чоловік може стояти в ній на весь зріст, роблячи вражаючі фото для нащадків. Вони не могли просто вимкнути поле, очікуючи, що потвора випливе сама. Тоді комітет з відпочинку влаштував мисливську вечірку. Я не був у захваті від ідеї зображати закуску для величезної риби, проте Мері Гей в дитинстві зростала у Флориді, де часто била рибу острогою, тож перспектива її захопила. Мої аргументи проти закінчилися, коли я розібрався, що процес виглядає досить безпечно. Очікувалося, що ці акули ніколи не атакують людей у човнах. Двоє людей, які у рибацькій побрехеньки вірили більше за мене, сілися у човно, зброєний шматком м'яса, і погребли до краю поля. Вони вкинули наживку у воду, і акула миттєво з'явилася поред. Це був знак для нас розпочати вечірочку. Нас на березі було 23 дурні, у масках, ластах, з дихальними апаратами і по спису на кожного. Списи були досить серйозними, з реактивним двигуном і вибуховими боєголовками. Ми пірнули, і фалангою пішли під водою в бік смакуючої істоти. Помітивши нас, вона не стала атакувати». Вона спробувала заховати їдло, аби хтось із нас не підплив і не сточив його, поки вона з нами розбиратиметься. Але щоразу, пробуючи відійти на глибину, вона стикалася з пресоровим полем. Звісно, що це її розлютило. Нарешті вона просто випустила м'ясо на волю і розвернулася до нас, приготувавшись. Шикарний спорт. Раз, вона далеко і не більше пальця. Два, вона поряд розміром з людиною швидко наближається. З десяток списів влучили «не мій», розриваючи її на шматки. Але навіть після вдалого чи професійного влучання, яке знесло їй півчерепа і одне око, навіть після втрати половини тіла і кривавого сліду в воді, вона влумилася в наш стрій і перед смертю зімкнула пащику, відкусивши жінці обидві ноги. Ми її, леджеву, акуратно перенесли до берега, де чекала швидка. Леді накачали кровозамінником з антишоком і швиденько доправили до госпіталю, де вона чудом вижила лише для того, аби пройти агонію відрощування нових ніг. Врешті-решт я вирішив лишити полювання на рибу для інших риб. Після того, як терапія стала стерпною, перебування у порозі виявилось досить комфортним. Ніякої тобі військової дисципліни, читання донес, хоча купа усіляких приємних дрібниць, але неприємності на набігала тінь, коли стало зрозуміло, що ми не позбулися служби, що ми просто шматки поламаного обладнання, які слід полагодити і пустити назад в пекло. Нам з Мерігей лейтенантствовати світить ще три роки. Коли наші нові кінцівки було визнано придатними для використання, в нас ще лишилося 6 місяців відпочинку. Мерігей відпустила на 2 дні раніше, і вона чекала на мене. Мої кошти складали 829 мільйонів 746 тисяч 12 доларів. На щастя, не у вигляді банкнот. На небесах вони використовували електронну систему розрахунків, тож я тягав свої статки у невеличкій машинці з цифровими індикаторами. Для придбання чогось ви вводили номер продавця і суму покупки. Далі гроші автоматично списувалися з вашого рахунку. Машинка мала розмір середнього гаманця і реагувала на відбиток вашого пальця. Економіка небес спиралася на постійну присутність тисяч відпочиваючих та одужуючих військових мільйонерів. Легкий данок міг коштувати сотню баксів, кімната на ніч в десятеро більше. Так як ДСОН побудувала і володіла небесами, постійна інфляція була досить очевидним шляхом повернути в економіку наші накопичені кошти. Ми розважалися. Ми розважалися на повну катушку. Орендували флайери, туристичне спорядження, аби тижнями досліджувати планету. Там були студені ріки, аби плавати, розкішні джунглі, аби через них пробиватися, луки з горами і полярні плато з пустелями. Ми мали абсолютний захист. Використовуючи індивідуальні присорові поля, можна спати голяка в Заверюсі чи сприймати природу такою, якою вона є. За порадою Мері на наостанок перед поверненням до цивілізації, ми видерлися на вершину в пустелі, голодували декілька днів, аби загострити наше сприйняття, чи відкрити наше почуття, я все ще не впевнен, посидіти спина до спини на спекотливому сонці, розмірковуючи про слабкі прояви життя. А потім знову до люксусових кубел. Ми побували в кожному місті на планеті. Кожне з них мало свій особистий шарм та нарешті повернулися назад на Скай, аби лишитися там до кінця строку. Решта планети, порівняно зі Скай, була занедбаними закутками. Чотири тижні, протягом яких ми використовували повітряний розважальний купол як оселю, ми витратили добрих півмільярда. Грали, програючи іноді мільйони доларів за ніч, їли і пили найкраще з того, що може запропонувати планета, куштували кожну послугу і продукт, що скидалися не занадто неймовірними, як на наш архаїчний смак. Кожен з нас міг дозволити собі особистого прислужника, платня якого була вищою за отримання генерал-майора. Казав же, що на повну котушку, якщо війна радикально не зміниться, наші шанси вціліти протягом наступних трьох років є мікроскопічними. Ми були перфектово здоровими жертвами смертельної хвороби, які намагалися втиснути гомін цілого життя в шість місяців. Нас серйозно втішало лише те, що ми, як мінімум, можемо лишитися разом. За певних причин мені ніколи не спадало на думку, що в нас можуть відібрати навіть це. Ми насолоджувалися легким сніданком, споглядаючи океан, що рухався під прозорою підлогою першого поверху Скаю, коли з'явився посланець і вручив нам два конверти. Наші накази. Спираючись на результати тестів, які ми склали в порозі, Марігей було підвищено до капітана, а мене – до майора. Я командував ротою, а вона була заступником командира. Але не в одному підрозділі. Вона мала влитися в нову роту, яку збирали прямо тут, на небесах. Мене ж для вивчення теорії і едукації перед прийняттям командування було викликано на Старгейт. Дуже довго ми не могли вимовити ані слова. Нарешті я слабко зреагував. Я подам рапорт. Не можуть вони мене призначити командиром. Зробити командиром. Вона ж просто мовчала, тупо дивлячись в нікуди. Це було не просто розділення. Навіть якщо війна закінчиться і ми відбудемо на землю різними кораблями з різницею декілька хвилин, геометрія колопсарних стрибків поставить між нами руки. Коли другий повернеться на землю, його партнерові, можливо, виповниться півстоліття. Або він взагалі помре. Ми ще трохи посиділи, більш не торкаючись вишуканих найтків, ігноруючи красу навколо нас та під нами. Лиш наша свідомість і два паперці, що розділили нас прірвою такою ж глибокою і реальною, як смерть. Повернулися до порогу. Я подав рапорт, але аргументацію було відкинуто. Я намагався домовитись про призначення Мерігей в мою роту замом. Вони сказали, що особовий склад уже обрано. Я наголошував, що більшість з них ще навіть не народилися. Це не грає ролі, відповідали вони. Вже обрано. Пройде майже століття, поки я лише доберуся до Старгейту, сказав я. Вони ж відповіли, що плани ударних сил простягаються на сторіччя. Не в межах людських. Разом ми провели день і ніч. Чим менше слів, тим краще. Це не просто про втрату коханця. Ми з Мерігею одне для одного були єдиною згадкою про справжнє життя. Про землю вісімдесятих-дев'яностих. Непризбочений гротеск, який ми маємо захищати в бою. Коли її шаттл відлетів, то немов урну з прахом кинули в могилу. Я забронював комп'ютерний час для пошуку орбітальних елементів її корабля і часу їх прибуття, осягнувши, що зможу побачити її відліт з нашої пустелі. Піднявшись на вершину, на якій ми разом голодували за декілька годин перед заходом, дивився, як нова зірка виникла над західним горизонтом, розгорівшись діамантовим блиском. Діамант тьменів з віддаленням, потім став звичайною зіркою, а потім нічим. Я підійшов до межі, повернувши закам'яніле до болю обличчя вниз, до темних заморожених зморщик дюн в п'яти сотнях метрів нижче. Сів так, аби ноги були за краєм, але в голові не з'являлося жодної думки, аж поки похилі промені освітили дюни м'якими звабливими світлотіннями. Двічі я переміщував вагу, намагаючись зістрибнути. Не зробив я це не через страх болю чи втрати. Біль була б просто яскравим спалахом, а втратити я міг тільки армію. Отже, це буде повна перемога наді мною. Керувати моїм життям так довго і змусити мене скінчити його. Тож ворог мені винен».